Eta bestalde, behaz besten bilantio bat eginean diagune, ez da ez dien arras-arras urrentuik. Bai, hosteguinaz, ze bilanbaikorra? Uh, bai, bestetan enuk kanitzkurrituk, eta hola. Baina zinka aldetik, uh, be, mementoko bilanbaikorra egiten jaleaguz. Ozteguin, hostateaz, uh, bete izia kampune bai bazia animaleko zente, animaleko saldua bildiduk. Eta uh, geohuna, geohuna duken dago gai Eta duela jentik uh, gozatut zut Edo, mintzatutienak gozatut Heltu bada mintzatzen ez dienak uh, ezbezutugu gara zuten Bena, nik adibidez memento honbat ikan jat, eta Eta enean inkresionia bea izatia memento honbaten igaiteen ostegunga gai Eta heltu bada jentek presiatu behitie behamen egin bai, horch ostialian jintoitzak? Uh, bai Eta lehen aldikotz uh, zinkak uh, antolatudik uh, Manea ez berdin batez, gana hibaita konzertik Kampun egintiela eta formata berri horrek be, jakatsi dik, be, untsi gaiten ahaltzelai bai Kampun, kampun konzertik gaiten zelaik eta horreke jente, ha, jente hanitz bildu dik e, Bai pintzotzea bilan baikorra bai elkitzen ahalduen hortaik Geo, a, ez eztea bi bia aski hostuik bilana egiteko Arresti hundan dantzatu diagio eta ba, hor diagio poteotipi bat eta hor zinkan alkarretatu gaitzak eta ba, kanto guazai gaitzak, äh, laketzen gaitzak. Minä niigas tehoik. Minä palaisin sikä rikkoa harsinjät, jolla palaisin kastensuiti, ho. Me kovin narra maite hola. nii, jolla kulttuura, että nii siaste niigas tehoi, jolla nii jatkoi maite. Huutte nii naale niigades. Huutte nii naale. ni rada ni garer istoradela beldire Uste den sinkan iraganden bertxu saioaz be bihitzukaiteko Eduak exilerik ikenola chambanduk saiori Saio frengo punitago imailako bertzularek ertzutien E bon egurditano statustastoo ta hori egiatuz ta gero momento xines un kike arribat chemanderat uh, baskaitien chaldei uh, kucien gaia zerarik bidea uh, gein uh, gaia momento xines uh, kike argia bon eske ni dau gile hiru uh, bertzulari horiek ta bon xines presentudiat uh, horiek senta nik Ez baitut sobera Uxaiak uh, olako saio batzuen behatzeko eta bon, bemento me, goxoa egin diat, bai Gompiaz, horreintzano uste alian, e, larun batean ere arra heldu zainako maureko bestetan zen behite honk edo? Zainako heldu izu naten? <laughs> Uxaiak bon, beti urte guziz maureko bestetan jitia Na egia duk... Uh, Haukten zokoratzen e, izala Frengoa ize, zinka ostatu honetan, bon, giro biziki onaduk, e, lagunak ere atxamaiten ditiat, eta, bon, hala, e, edo zobera gazten etaik ere, eta, bon, e, eti gogoa hola txikiz, beste e, e, e, e, e, gure Ara zugu sieke basterera dut setauda tamendu gozoki gititeo <totipa>